Kumlas kloster, innanför fängelsets murar, 2006. Fängelsedömde Henrik söker sig dit- mest för att han är så less på den vanliga fängelsematen. Men när han får frågan om vem han är, på riktigt, så stannar han upp. Liksom, wow. Det här är det jag har sökt. Det här, den här chansen måste jag ta. Omkring tusen intagna har sedan starten 2001- sökt sig till Kumla fängelsets kloster- men de knökfulla svenska fängelserna har lett till klostret stängts ner. Du lyssnar på Petrik Krim om religionen och det tidigare klostret på Kumlas roll för dömda brottslingar. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag är Victor Aldén. Jag pratade precis nu med, med en tjej som, som är på väg in i på Färingsöanstalten. Och hon ringde mig och hon var ledsen och ja. Måste vi bara tillsammans? Ja, det här är Sebastian Staxet, även känd som Sebastian Stax från rappgruppen Kartellen. Och det här citatet, det för oss in på en lite oväntad krimväg för Peter Krim. Vi brukar ju ta upp väldigt mycket brottslighet och rättsfall som är pågående, mm. men har ju inte djupt dykt så mycket än så länge i vad som händer när man väl ska zona sitt brott. Nej, det har vi ju inte. Och idag så är det en lite annorlunda dag. För idag så är det ju helgonet biskopen och martyren Sankt Irenius minnesdag. Irenius levde ungefär hundra år efter Kristus och han jobbade med att kanonisera, som man kallar det, de fyra evangelierna, alltså de delarna som utgör Nya Testamentet. Och då frågar ni er där hemma, varför pratar vi om det här? Jo, för det här Nya Testamentet, det är väldigt viktigt för kristendomen. Och kristendomen, det är väldigt viktigt i den här platsen som vi ska besöka, som är klostret i Kumla. För dagens avsnitt, det handlar om de som har varit intagna på anstalt, alltså dömda för brott, men också en del personer som har varit inne på klosterrestrikt på Kumla, innan innanför fängelsetsmurar. Och det kommer också handla om varför man inte längre kan göra det, för klostret är ju tillfälligt stängt, och vad beror det på? Det här hänger ihop med en överbeläggning som har varit väldigt omrapporterad i nyhetsmedier. Det finns helt enkelt inte plats och utrymme för att köra en klosterretreat som ju inte är en ordinarie plats utan en slags specialplats som man kan komma för att andas, ta det lugnt och framförallt leva lite i tystnad ett tag. Ja, för när det blir platsbrist så är det ju svårt att ha den här typen av lite udda initiativ. Och idag kanske det låter jätteflummigt att man använder den här typen av andlighet och att se ljuset som en väg ut ur kriminalitet. Men det är ju i mångt och mycket grunden för liksom vård inom fängelseverksamhet. Det var ju mycket liksom kristna värderingar som låg till grund för det moderna fängelsesystemet. Och kollar man på hur det ser ut idag så handlar det ju lite grann om att försöka få intagna att ställa om sitt fokus, att mm. välja ett hederligt liv sen om det handlar om att det sker genom att man får frälsning att man får en utbildning som leder direkt till jobb efter att man har suttit inne eller att man bara på något annat sätt bryter det här kriminella tankesättet det kan man ju tycka är lite grann skitsamma så länge mm. man lever ett hederligt liv och håller sig borta från kriminalitet helt enkelt och vi har pratat med tidigare interner som då har funnit Gud i det här klostret, men också med prästerna och fängelsepersonalen som gjorde allt det här möjligt. Men hur mycket Gud snackar man egentligen i fängelset? Och måste man vara kristen för att vara i ett kloster? Men vi ska börja med att höra Henrik berätta om när han mötte Gud i Närke. Men innan vi får höra Henrik så behöver vi kanske sätta någon slags premiss mm. för hur livet ser ut på anstalt. För det kan vara rätt inrutat. Det är en vardag där andra bestämmer när du ska gå upp, äta frukost, äta lunch, äta middag. Vad du ska göra mellan de här måltiderna och även hur du ska göra det. Hur mycket du får vara och hur mycket du får träna och så vidare. Uppstigning vid sju, inlåsning vid klockan åtta på kvällen. Och så här ska det ju vara också. Att vara på fängelse det innebär ju att man är dömd för brott och det är ju ingen semester direkt. Det ska inte vara ett skönt liv och en räkmacka utan det är ju faktiskt ett straff. Det Men... låter ju lite som ett kloster. Ja, kanske, beror på vilka... Väldigt mycket regler, väldigt tydliga rutiner och att man inte får göra riktigt som man vill. Nej, relativt. Fyrkantigt kan man väl säga Även om det där handlar om andlighet också Men man kan ju lätt tänka att personer som sitter inne Vill få någon slags variation i den här rätt monotona tillvaron Sitter man på långa straff och bedöms som rätt farlig Så är det ju inte heller så många permissioner som man får Dessutom så bor du ju umgås med människor du inte väljer själv och vår reporter Jill Eriksson, hon har pratat med Henrik och vi ska börja med att backa bandet 15 år i hans liv. Det är 2006 och Henrik har sitter inne för grovt vapenbrott och narkotikabrott. Vi är ju ändå med ett, ett gäng som lever ihop i ett påtvingat kollektiv liksom. Men han bestämmer sig för att anmäla sig till en veckas retreat på klostret i Kumla och det är en cellkompis som tipsar honom det. Och det, det, det är en hård miljö. Så det, det, det, jag såg en möjlighet att komma iväg en vecka och, och få lite lugn och ro semester från den avdelningen jag bodde på, på till damsanstalten. Och han berättade att det fanns nötter och russin som man kunde få till frukost i sin gröt och sin fil. Och det var wow liksom. Men visste sen det ska bli mer än bara wow, för Henrik blir det en väg ut ur kriminalitet och en väg tillbaka till att ha en kontakt med barnen. Jag hade ju då varit i fängelset ungefär, ett drygt år, och bodde då på tid Och hade ingen, som jag nämnde till, hade ingen större, liksom, liksom ambition att, att byta livsstil mer än mer att jag förstod okej okay, den här typen av verksamhet den resulterar i långa straff så att då får jag väl försöka hålla ifrån med det men, men jag hade ingen större ambition som sagt att, att byta livsstil så att säga. Eh, och så att jag levde som sagt i fängelse där och så var det en, en, en cellgranne som, som skulle åka eh, till Kumla till någonting han kallade klostret och, och var där en, en vecka på Nörre Trätt och, och, och hade, hade inte hört talas om varken det ena eller andra och vart du nyfiken ändå sådär allmänt, men, men vad är det liksom? Ska vi beskriva klostret lite närmare och hur funkar det där? Ja, men det var som en egen avdelning inom Kumlandstalten men med lite speciella förutsättningar. Man kunde inte bli långtidsplacerad där utan man kunde komma dit i perioder på en, två eller upp till fyra veckor. Det finns en forskare i kriminologi, Lena Roxell, som har skrivit en forskningsrapport om klosterverksamheten. Den heter Rösten om att gå i tystnad kom 2016 och hon berättar hur klostret såg ut och fungerade. Dels var det var ett lugn på den här avdelningen som man kanske inte upplever på alla andra avdelningar. Det var också tända ljus och man spelade lugn musik och de intagna rörde sig väldigt fritt. Det var också personalen som var där som man... Liksom, det var en annan inställning till arbetet på den avdelningen. Eh, och inte de här konflikterna som kan vara mellan personal och intagna Utan eh, ja, lugnt och fint. och eh, Textilier, ljus och sånt som man inte ser på en normalavdelning fanns det på klostret. Och vi har ju sett gamla inslag från klostret. Och man ser ju att det, det ser ju verkligen inte ut som en vanlig fängelsemiljö. Det är textilier som sagt och ljus och grejer. Men för Henrik så var det en bild som han såg som skulle leda till ett genombrott när han kom dit på den här retreaten 2006. Det är då den prästen och vägledaren som var där då, han hade en sån här gammal överhädd apparat hade en bild på en, en, en gammal man från 1500-talet och, och under den här bilden så stod det en fråga som var Vem är jag? Och så sa han det, här, det, det är den här frågan vi försöker få svar på här på klostret. Ja, idag får jag verkligen använda mina 15 poäng religionshistoria. För den här bilden den visar då Sankt Ignatius av Loyola. En officerare som är född 1491 som sårades i strid och då passade på att läsa lite om Jesus och helgonen. Och han valde därefter att viga sitt liv åt Jesus och det var han som grundade Jesuitorden. Väldigt stor eh, kristenorder historiskt. Och Sankt Ignatius då, tanken var att komma närmare Gud och att med hjälp av Bibelns texter och olika typer av meditationsövningar få liksom ett djup i sin relation till Gud. Tanken med övningarna var att se över sitt eget liv i ljuset av Jesu Krist som man beskrev det. Och att så småningom komma under fund med Guds vilja med ens liv. Vad var man här för att göra egentligen? Och här står nu Henrik i ljuset av en overhead-apparat. Han hade ju hamnat i lite av en personlighetskris för drygt tio år sedan i samband med att han blev pappa för första gången. Ett barn han inte hade särskilt mycket kontakt med nu när han satt inne. Och i klostret tog den här krisen lite ny fart och Henrik började gräva lite djupare i sitt inre. Att jag började ställa mig frågan, vem är jag? Vilket liv vill jag leva? Och jag hade dålig förmåga att... Svara på dem, den frågan och lyssna efter det svaret. Så, så att jag eh, i mina försök att vara mer sann mig själv så, så var det bara fel och hamna då i den här destruktiva miljön. som jag Då sen levde, tog jag beslut om att okay, det här är eh, mitt nya liv. Jag ska bli biker. Så försökte jag. Lekarbiker ett tag och det resulterar då i det här långa fängelsestraffet. Och Henrik har satt på ett sjuårigt fängelsestraff och det är onekligen rätt mycket tid man har då att tänka då, att kanske tänka om. Och den här frågan då, vem är jag som ställdes när han var på det här klosterretreatet? Det var liksom startskottet för hela hans förändringsprocess. Uh, så då när jag fick den här frågan, liksom, wow... <laughs> Det här är det jag har sökt. Det här, den här chansen måste jag ta. Om det är det han påstår att här kan jag få svar på den. Jag har tidigare haft en del kontakt med dömda personer. Mm. Speciellt de som kanske sitter på livstid och då handlar det ju oftast om mord. Och många av dem som jag har pratat med, de beskriver ju en slags inre resa där... Det kanske framförallt handlar det om att komma lite grann till ro med sig själv mm. när man sitter inne det handlar om att ja, förändra kriminella tankesätt kanske har man haft en missbruksproblematik som när man sitter inne är det ju i alla fall rätt mycket svårare att få tag på droger än ute på mm. gatan det handlar också om kanske att få kontakt med människor som verkligen betyder något utanför de här kriminella miljöerna och också även om man sitter då på ett långt steg försöka tänka lite, visualisera en framtid utanför murarna och nu pratar vi ju om det här klostret som att det var lite av en självklarhet, men det är det ju inte. För det är lite märkligt att en man dömd för då vapenbrott och grovt narkotikabrott ska bli frälst om en bild på Sankt Ignatius. Hur kommer det sen att det finns en klosterverksamhet på den här anstalten? Henrik, han åker till klostret 2006. Och några år innan dess, slutet på 90-talet, början på 00-talet, då har diskussionen om det här med att få in klosterverksamhet börjat ta fart. För mm. det här är en period då det är allt fler som döms till livstidsfängelse. Kenneth Gustafsson han har jobbat väldigt länge inom kriminalvården, 40 år och var Kumlandstaltens chef under många år. De blev så många på kumla så att vi beslöt att placera de flesta av livstiderna på ett och samma hus. Kanske för huset. Och skillnaden mellan att titta på en livstidsstraff- jämfört med ett tidsbestämt straff är ganska avsevärt i det tid. Man får sitta enormt många fler år helt enkelt än i den genomsnittliga fången. Problemet för kriminalvården det blev mm. ju att hitta någon slags vettig sysselsättning- för de intagna som satt på lång tid, där det dessutom var oklart när de skulle släppas ut. Att studera färdigt på skolnivå går ganska fort, och man har ganska många år på sig- och den programverksamhet som bedrivs på påvenkansprogram och så är också ganska fort avklarat i ett sådant perspektiv som en livstid där det har det återstår egentligen bara det arbetet i någon Och hur stor del av de som sitter inne e livstidsdömda? Ja men det är en rätt liten andel av den liksom stora fängelsepopulationen, mm. mindre än en procent. Men det har stadigt blivit fler som har dömts till livstid sen faktiskt mitten av 70-talet. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet. Under 90-talet var det i genomsnitt runt 10 personer varje år. Men under 00-talet då, då ökade det här- och vissa år så var det drygt 20 personer som dömdes till livstid. Och Kriminalvården, tillsammans med Sveriges kyrkliga råd- bestämmer sig då för att skapa ett kloster inne på Kumlas anstaltsområde. Det är ett långtidsdömda- då både livstider och de som sitter på lite längre, fleråriga fängelsestraff ska kunna få komma på retreat. Och så här rapporterade SVT när det här startade 2001, alltså för 20 år sedan. Dagarna präglas av avskyldighet och tysthet. De åtta deltagarna vistas i olika miljöer. De studerar texter, mediterar och samtalar enskilt med ledaren varje dag. Jag har funderat på hur det kan vara att det här gick att, att gå ner så snabbt va? på djupet. Och sen är det ju klart svaret givet. Är du dömd till ett långt straff har kanske redan suttit ett par år. Då är du redan lite förberedd. Vi hörde ju tidigare forskaren och kriminologen Lena Roxell berätta och beskriva miljön inne på klostret. Att den bröt från de övriga fängelselokalerna. Och i sin forskningsrapport om klosterverksamheten så hade hon även med intervjuer med intagna. Och så här berättade en av dem. Och vi har låtit en annan person läsa in vad han berättade. Det är absolut att man får med sig någon metod som fungerar även utanför klostermiljön. Det är inte sannolikt eller rimligt att anta att man lever i en sån skyddad värld efter klostret. Men därför behöver man en metod att ta med sig. Lära sig ett nytt sätt att se på verkligheten eller vardagen. Så kan man sammanfatta det. Men också att upptäcka att man har ett lugn inom sig. Att det går det här. Jag kan inte göra så mycket åt de faktiska förhållandena- men jag kan göra mycket åt mitt sätt att se på dem. Och för den här personen och även för Henrik då, som vi hörde tidigare- så beskriver de ju klostervistelserna som något väldigt positivt- och rätt livsomvälvande och förändrande. Och det finns ju fler som kan vittna om att Gud kan vara väg ut ur kriminaliteten. Den kanske kändaste, det är ju Sebbe Stacks. Jag är på väg hem i AMG, skått säker väst Klocken i loppet, man måste vara rädd vi hörde ju Sebbe i början av avsnittet när han berättade om hur han precis avslutade en distansbön med en kvinna det är ju ganska långt ifrån den självstark som vi lärde känna i kartellen under sent 00 tal äh, Det är inte kul vad fan är det som, måste... som igen egentligen... Den heter Sebastian Staxet. Han åkte in bland annat för rån och dömdes till flera års fängelse. Och kartellen, den gruppen bildades ju också inne på anstalt. Han hade ju kontakt med personer som var dömda för mord i Finland till exempel. Alltså, skuld och skam eh, som jag har levt med för, för att jag har gjort massa dumma grejer. Jag har ju svikit och sårat och skadat jättemånga människor. Och skulden och skammen som Säve pratar om, det menar han att det ledde liksom till en ond cirkel av droger och brott? Det alltså var därför man tog så mycket droger, för man behövde komma bort från den här känslan. Och den här skulden och skammen, den är svår att leva med. Och, och, och, och sen är det att när jag fick uppleva förlåtelse, när jag fick uppleva kärlek, att det fanns en Gud som älskade mig, då, då hände det någonting med mitt hjärta. Och den kärleken och förlåtelsen, det blev ju någon drivkraft till att förändras. Börja göra nya saker, alltså, försöka rätta till de dåliga sakerna man har gjort. Och, och, och det är ju någonting som gynnar samhället, det är ju någonting som gynnar ja, mänskligheten i stort. Och, och det var det, den hjälpen jag fick hos, hos Jesus, att, att han, han lärde mig. Att jag var älskad och han förlät mig. Sen kanske inte man kan bli förlåten av all samhället eller av alla människor. Men om man kan få uppleva förlåtelse hos Gud. Då, då, då, då hjälper det en att, att förändra sitt liv och sin riktning. Och att Sebbe har ändrat riktning. Det går inte att ta mister på. Vi älskar dig Jesus. Vi prisar dig Fader. Vi prisar dig Jesus. Vi tackar dig heligande för att du är närvarande här. I denna församlingen, i det här rummet. Det här klippet är från en predikan som han höll i Uppsala- som ligger ute på Livets Ords-YouTube. Överallt där man lyfter upp namnet Jesus, där finns du. Och det är en liten blandning av en droppkonsert och predikan- med en kostymklädd, och väldigt väl kan man säga- som faller på knä och bara låter orden strömma ur honom. Åh, för att bara sparka upp fängelsedörrar- och rycka människor ut ur elden och in i din älskade sons rika herre. jag tackar dig, Jesus- men Sebastian själv har inte besökt klostret. Men han känner väldigt väl till det. Mycket väl. Jag har jättemånga vänner som har varit där. Det var ju en enorm... Bara den här tystnaden och, och, och självransakanden. Och, och de genombrotten, de personliga genombrotten som, som, som, som finns där... Alltså så, som har hänt där, det har ju varit, alltså, det har varit så betydelsefullt. Det har ju liksom fått människor att lämna kriminaliteten. Och att man har lagt ner klostret, det tycker han är ett tecken i tiden kan man väl säga för vilken typ av verksamhet som fängelserna bedriver. Men hur länge han att öppna? Klosterverksamheten den drog igång som projekt då först 2001. Sen fortsatte den finnas kvar fram till 2018, alltså mm. för tre år sedan. Då lades den ner då på hösten. Skälet, det var faktiskt en akut platsbrist. Det var allt fler som dömdes till fängelse och man behövde helt enkelt utrymme till ordinarie platser. Där med de här morötterna försvinner och piskarna blir fler. Uh, jag, jag tror ju inte att, att om du... Om du plockar bort det som, som kan förvandla hjärtan inne där. För det är egentligen det som vi behöver göra. Vi behöver förvandla hjärtan. Hårda hjärtan behöver bli mjuka. För det, det, det är så du, du lämnar liksom kriminaliteten. Att göra hårda hjärtan mjuka, det är en väldigt poetisk beskrivning av rehabilitering. Det är kanske inte så himla konstigt att unga killar i kriminella miljöer är mottagliga för det här. Det är, de kommer från väldigt kaotisk miljö. Och om det här kommer in och erbjuder stabilitet och en förklaring så är ju det såklart väldigt skönt. Jag kanske kan få lite dålig magkänsla av att det kanske kan bli lite missionerande så där mot personer som är i en väldigt utsatt situation. Men klostret är ju kanske inte så bokstavstroende. Och sen kan du ju också välja att vara där. Du söker dit. Även om du sitter inne på anstalt så är det ju ingen som kan tvinga dig att söka till en klosterverksamhet. Du kan ju tacka nej till varenda behandling som du blir erbjuden när du sitter på anstalt. Och även om det här kallas för kloster så behöver man ju inte vara förblindad av gudstro för att få komma dit. Och varför är det då så många vilsna unga killar som är i behov av lite gud? Det tror Sebbe i alla fall beror på platsen man kommer ifrån. En plats där man kanske inte har utrustats med de verktyg som man behöver. Det, det, det finns ju en, en mängd utsatta områden i Sverige som är nedmonterade. Det finns en skolväsende ute i de områdena som, som inte Klarar av att ta hand om barnen och folk fostras in i ett utanförskap. Sen har alla människor ett eget ansvar också. Jag, jag, jag, det, så gäller det ju för brottslingar. Man får ta ansvar. Och om man begått ett brott så får man räkna om att sitta i fängelsen. Men, men det är ju bra om det finns någonting i fängelset som kan motivera en att, att, att lämna kriminaliteten istället för att bara komma ut tillbaka till ruta ett. Och enligt Sebastian Staxett så har det blivit mycket hårdare på gatan jämfört med när han själv var i kriminalitet. Det har blivit kallare och att det också reflekterar sig och att det också har blivit ett lite hårdare klimat inom kriminalvården enligt honom. Vi ser ju också ute på... På våra gator, och, och, och, och vad som händer, den, den utvecklingen. Jag tror att det, ju, ju, ju mer rehabiliterande och eh, återanpassande satsningar som sker på hos kriminalvården, desto lugnare och bättre samhälle får det. Det, det, det tror jag är lite ett plus ett, matematik faktiskt. Men åter till klostret, och hur var du var på andra sidan då? Hur var det att vara den som skulle fånga upp och hjälpa de här internerna? Klosterverksamheten har ju inte räknats riktigt som en officiell behandling eller ett officiellt behandlingsprogram. Nej. Men personal, präster, forskare och också intagna då, de vittnar ändå om att de här retriterna, kortare perioderna, har gett resultat. Att folk säger sig har förändrats. Man kan ha hittat Gud, men man kanske ännu mer har hittat sig själv och ett nytt sätt att leva livet. Men det finns ju ingen forskningsrapport där man kan se att X av alla som har suttit inne och som har fått komma till klosterverksamheten på Kumla, Nej. där har de kryssat i ett stort ja på frågan om det var klostertiden som fick dem att hålla sig borta från kriminaliteten efter att de har suttit inne. Nej, att hålla på att mäta och kvantifiera religiösa och mystiska upplevelser det är ju inte det lättaste. Det är också lite svårt att följa upp hur en person har påverkats en sån här grej. Det kan ju vara lite här, hönan och ägget ibland. Alltså, fann man Gud eller blev man tryggare i sig själv och hittade man sig själv för att man var i en förändringsprocess redan eller förändrades man för att man hittade Gud så att säga. Senaste åren, och som sagt klosterverksamheten är ju stängd sedan tre år och senaste åren så har kriminalvården kan man väl säga rensat lite i mm. sin verksamhet. Man vill enbart köra på evidensbaserade behandlingsprogram som ska godkännas av kriminalvårdens vetenskapliga råd och evidensbaserade betyder alltså att det ska finnas forskning som visar att ett behandlingsprogram har positiv effekt. Det ska inte heller spela någon roll om man sitter på Kumla, Saltvik i Härnösand eller någon annanstans i landet för att man ska få ett specifikt behandlingsprogram. Det ska bli färre specialplatser helt enkelt, lika för alla. Och målet med det här enligt kriminalvården det är att fler intagna ska få tillgång till en individanpassad evidensbaserad behandling oavsett var de är placerade. Och med förhoppning då om att färre personer ska återfalla i brott och få ett bättre liv efter avtjänat straff. Spontant, det låter väl bra om det funkar. Men att klosterverksamheten lades ner 2018, det har ju också fått kritik. Ja, alltså personligt så tycker jag att det är korkat därför att det var en väldigt bra verksamhet. Det här är Lars-Gunnar Skogar, pastorn som var med in till slutet på klostereran på Kumla. Som nog alla som jobbar i Hektar upplever att det, det finns en väldigt stor, stor behov av existen, att prata existentiella frågor. Och, så. och även om kloster såklart kommer med vissa religiösa förpliktelser, det nämnde vi tidigare, mm. så handlar det ju inte alltid om den kristna bekännelsen för de, fång, för de fångar som var där. Och det behöver heller inte handla så mycket om att hitta Gud utan snarare hitta sig själv. Det betydde väldigt mycket därför att på något sätt så fick de en möjlighet att fundera över det liv de hade levt och det liv de ville leva in i framtiden. Och också utifrån det att de, det växer existentiella frågor hos dem. Och varför gör det, det Och vart vill man? Och vart är man på väg? Och vad ska det bli med mitt liv? Och är det här allt? Alltså de frågorna väcktes och det gjorde att de också blev mer nyfikna på, på samhället och på den värld de levde i. Ehm, och därmed också bättre rustade att, att komma ut ehm, efter sitt straff. Och i klostret var det inte heller per automatik så att man var tvungen att bekänna sig till just den protestantiska kristendomen som religion. Det fanns även utrymme för andra trosinriktningar. Bekymmer. Vi, vi hade muslimer, vi hade buddhister och vi hade till och med en judisk deltagare. Så det var, var inget bekymmer och det fungerade helt och hållet. Och Just den här frågan om hur man ska behandla intagna, den är ju väldigt intressant. Det finns ju folk som tycker att man bara ska låsa in folk och kasta bort nyck när det gäller kriminella som begår grova brott. och Frågan är ju vem vill man liksom ska komma ut från fängelse på något sätt ha med en lucka här och påverka människor. De som har gått igenom klosterverksamheten på Kumla det handlar ju om livstidsdömda, mm. långtidsdömda. Det kan handla om grov brottslighet. Man har mördat, man har sprängt saker. Man har begått grovt vapenbrott. Man kanske har hållit på med narkotikabrottslighet. Och då kan man ju fundera på om man... Vill försöka få den här människan att förändra sig och välja någonting annat när personen kommer ut. Och så den stora knäckfrågan, hur ska man vända det här? Hur ska man få människan att bli hederlig? För det är ju liksom en evig balansgång mellan straff och vård. Att det finns ju ett behov av att utdöma ett straff, men... Om man ska vara liksom taktisk ur ett samhällsperspektiv- så är ju en vård som faktiskt förändrar beteendemönster- det effektivaste. Då slipper du ha in dem igen. Liksom. Lars Gunnar Skogar han ser ju här ett hårdnande samhällsklimat- där man ställer just vårdande aspekter mot att- det ska verkligen vara ett kännbart straff för en person. Och att den här klosterverksamheten på Gumla- även om det officiellt var en platsbrist- som man hänvisar till när man stängde den, så blir det också lite en del i det här hårdnande samhällsklimatet att den här typen av verksamhet försvinner. Alltså för mig har det, ju, har det blivit en förskjutning i hur vi tänker. Alltså, eh, anledningen till att samhället går in och, och, och dömer ett straff och sånt det är ju att det inte ska bli hämt. Men börjar samhället också hämnas då blir det väldigt underligt och det är ju där vi är på väg någonstans just nu. Och Det, det är ju det som gör att det blir sjukt och jag tror det var där folk som alla ner klostret för vi ställde ju inte upp på den idén att vi ska hämnas. Utan vi ska döma människor och vi ska förhoppningsvis kunna ge dem vård och det är ju därför det heter kriminalvård. Det, det ska inte vara kriminalvård, utan det ska vara vård för vi tänker oss att de här kan förbättra sig. Och pastorna får ju stöd av kriminologen och forskaren Lena Roxell om att tillgängligheten var väldigt viktig. Att alla skulle ha tillgång till det här oavsett tro. Att det inte var religionen i sig som var den viktigaste faktorn. Och då låter det lite mer som en självhjälpskurs nästan. De var ju väldigt tydliga med, de som arbetade där med präst och diakon, att det inte var någon kurs i i kristendom det här utan, utan tanken på att man skulle hitta sig själv och få verktyg och arbeta med sig själv och de går ju tystnad mycket meditation även diskussion då med, med präst eller diakon Men oavsett kritiken mot att den här klosterverksamheten försvunnit så finns det ju som vi nämnt andra typer av behandlingar inom kriminalvården Martin Landrén Martin Lardén är chef för behandlingsprogram för intagna. Ja just det. Ja, idag så har vi helt enkelt inte plats för att göra den typen av verksamhet. Så att den är vilande för tillfället och den är inte vilande därför att vi tycker illa om verksamheten. Men vi har så många klienter nu med så många behov att eh, vi måste prioritera med mellan olika verksamheter. Som vi varit inne på så handlar det ju om platsbrist. Idag är det runt 4 500 personer som är intagna på anstalt. Och fler verkar ju onekligen vara på ingång med tanke på hur många stora häktade mål som pågår i våra domstolar. Och 4 500, det är ju faktiskt lite fler än vad det mm. faktiska antalet platser är. Ungefär lika många. Just nu så är liksom beläggningen lite drygt 100 procent. Så det innebär att vi har en del dubbelbeläggning också. Idag så är det så att de effekter man får av behandlingar är små. Vi kan minska återfallet med någonstans 10-15 procent i snitt. Så att det är små men viktiga förändringar som vi kan genomföra. Flera av dem vi har pratat med hoppas att klosterverksamheten ska komma igång igen– men de ser ju samtidigt att det kan bli lite svårt. Det handlar dels om att hitta lokaler, inte det lättaste när man hör om den här dubbelbeläggningen på anstalter. Men det handlar också om att få ihop personal till ett minst sagt rätt speciellt jobb. Det ser i alla fall Kenneth Gustavsson som jobbar inom kriminalvården. Det som har varit svårast, även om vi klarat att det är bra, men det som är en stor utmaning är att hitta en bra antivägledare som kan ta sig an uppdraget. Det är ganska krävande. Man bor ju tillsammans med de klienterna inne på den här klosterverksamheten eller klostret i, i, i upp till tre veckor. Eh, under långa perioder så sov ju på den här tidsledaren och i ett eget rum inne på anstalten också. Eh, och det är klart att att vistas då 24 timmar om dygnet i tre veckor i, i den här verksamheten det är inte vem som helst som tar ett sånt jobb. Ja, hela den här våren har ju vi rapporterat om Einom, Enkrochat läckan och Sky. Så svenska häkten och fängelser är väl fullare än vad man kanske någonsin har varit? Det är ju en rätt dyster prognos för den här klosterverksamheten om man önskar att den ska dra igång igen. Och det låter ju som att den här typen av lite utanför boxen tänk blir svårare och svårare att genomföra. Och att det kanske går mer och mer mot förvaring av folk när det blir så här... Tajt och man pratar mm. våningssängar in i cellerna. Helt enkelt. Och då kommer vi till det här: med, vad är det för typ av kriminalvård vi vill ha? Är den viktigaste funktionen liksom att utmäta ett straff och att det sen ska utdelas för att avskräcka eller för att ge gemene mannen känsla av att det händer något här? Eller ska man se då den här tiden i fängelse som en, en lucka, en möjlighet att förändra personer eller beteenden? Någon gång ska ju de här personerna som har dömts släppas ut. Och då kommer ju de såklart påverka det samhälle de kommer ut i. Vi hörde ju tidigare om Henrik som var på en första klosterretrit 2006. Mm. Som då började gräva i sig själv. Vem är han egentligen? Och för hans del så blev ju det här en vändning. Han lever idag ett hederligt liv och jobbar faktiskt inom kyrklig verksamhet. Ja, det, det gjorde jag ganska tidigt under de här eh, 30 dagarna. Fast då kunde jag inte alls sätta de ordena på det. Sen tog det några år innan jag kunde börja kalla mig Kristen, och, och sen senare så har jag förstått att det, det, det, är, det är till och med de ordena som, som man, man eh, använder för, för att benämna mm. Jesus och Gud. Så sen. Och det är ju rikt världen och eh, ord som, som jag försöker leva ut efter fortfarande. Och, att, att, som lever ut efter att jag själv är eh, god och, eh, och andra är goda och att jag eh, ska leva i sanningen. Och Sebastian då, att han har hittat Gud det vet vi, men utöver det... Och utöver att predika och berätta om sin kristna tro så håller han också på att starta en församling för en brokig skara sökande individer med ofta ett lite tvivelaktigt förflutet. Den, den heter Heart Stockholm och eh, vi kommer att börja ha möten i Folkångarkyrkan i medborgarplatsen klockan 18.30 från och med augusti. Ehm, och, och så vi letar efter en egen lokal och så. Men det, men, ja, det finns... Det finns hopp för de som inte har någon hopp, liksom. Det hopp. Så är det. Du har lyssnat på Peter Krim om religionen och det tidigare klostret på Kumlas roll för dömda brottslingar. Producent idag var Victor Papini. Reporter var Gil Eriksson och Lovan Nyqvist Sköld. Ljudtekniker var Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på peterkrim.sverigesradio.se eller 073 461 915 vi finns också på signal. Jag heter Eva Lisa Valin och jag är inte viktor En produktion av tredje statsmakten media för P3 Sveriges radio.